Bera, sendayan eraikin berrietan hasi dira ja instalatzen elektrikoa kontraile berri hauek eta instalatzen utzetea ja. eta gero beste etxeetan pasako dira eta norma gutunak gutuna ki bilatzen utuzte eta eta gutunak eta gero lastera tortzen dira instalatzera eta baste bas batzutan instalatzen utzetu ere gutuna bidari gabe beraz uh, instalatzen jakimerdan instalatzen utzela eta zu Alde izan edo ez izan, etorzen dira tipo batzuk. Eneditek ordaintzen dituen uh, jende batzuk. Langabe ziendirenak edo ordainduadirenak beraz hori egiteko. Eta pertsenaiek ordainduadira e, gehiago eman, gehiago instalatu linki berri berrioiek. Eta gehiago ordainduadira. Beraz ez dira saiatzen dira bortxeaz ematen, espazila alde ere, espazuzunai ere, eskatu gabe ere. Em, bortxa borcza sa maite utzet estalatzen berri hoe